ملاحظه تاع تاریخ اس ہے اد قیان کی ہے اد قیان کی داروے صاحب نے ساتھ دے کارنا اس عمرو داشع فاکی رضی اپرتي انسان چین نجات رسول اللہ صلی بيده رسوه لا عالم إلا ينني ذلك لديه نثبتك ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إسماعيل ينمى ذلك إسماعيل ابن ويس شيخ ربخاريدي زهر رائش إسماعيل نورستي جنمع دمجبول سغرق مصرح کی اختلاف دی دیج فرد و یریان ہو رحیم دا قیان ارسال د کو ادا امائی مالک سفتن اضاد شہرے رہی اتسال دلیل اترے زنی صحابوں عمل اتسال دنه تابعین عامه دي تاسو صحابهو څخه حسن او حسین سيدي لکه ان يساعد دي ته دینه فتشه یمای مزعلی وسط کې کوڅو کې څالو کوي <سؤال> کوڅو دا ته خدای جمهور مسلک وذره پرېچ حدیث متعدد دي انما عاش دنيا ومرنا دنيا نمشکوي ما لنا اش ما علينا في الصلاه هو ذاك او اخته احترام هذا بيبي ولو لم تكن نيه الجوزاء خدمته لما ما رايت رايا ومنتفي دیو مصفتم اشد اوسات ته لا ته ملت دغه دني خدمات ګټې ته ملت ده داخ اختلافی د وجه په اساس دا به مکان إمام شافير رحمه الله وضع على صدر وفوق صر وفوق صدر صدر تحت صدر هذا هو صدر من حضر روية ابن حزمانق الكريم هذا الله أسلام وعمل لك الكيف وضع يد على, على صدر <تصفح> تحقیق کول داره چې دارا صدر لفظ محفوظ نه وي نو وي په كلام کړی دي دا, دا را صدر لفظ څرګنده دا پسند معمد مشفعی څرګنده معمد علاو نور سندونه لك عبد وليد شه ریاض ريده شو یا عبدالله می ادلیش شو یا عبدالو آحید یو علی شعبا نسیده توت ترک راجب کری احمد ام جمع کری احمد کی سیف دعلا صد محمد و اسماعیل پر زه حبوي معامله د اسماعيل کوي خطا دي واه وي زداري کتابونه ظاهيره ورکه شويوه مدفون شويوه حاج دې نه حاجينه نه مغلطه دې راسته دمای بخاريي منکل حديث فضل الملهم دوی ام جیرد صلیخ تمہ صفحان بازی مجبوط کی دوی ام جیرد شپکی سمہ صفحان دوی ام روید دھا خلقو چفوز علا صدر مانیر قیل دی لی ام نعباد صفحان لی ام نقل کردی لی ام نکسیر ام نقل کردی پر ویدی آیت کی فصل لی ربکو انتحارم نحا الگوض بینا علی شمال علی نحا تی صلاح خیلات و گفتہ شخولل لما حدیث سناد دی صاکت سناد دی دفا سناد کی روح مل مسیب دی مطروب دي. امی حبانوی دان موزعی لیویتوینا خبی، لسیخاتونا، دو دان رویتو نمی حبیاتو، دادا حدیث محفوظ مجید، امی کسیر کی بیراد دیگر، امینا حرمانا چاویی، شیلاس و مرک دیگر، فدی خیطوک نگیسی، کم مرک دی کماندی کی نحرق الزفح المناسك تقول <تصفيق> دحنا في المائي تحت السادس لا شخوة تحت السادس مرفور عويت تريك سيدي نشتا هل بطا موقوف عويت تسنين عبد داود رضي الله تعالى نقل رایتو آلید یم سکشمال رمینی فاقو سر را نامد پاسه بل تر رفتا سهی رویت تعلیق کمچه موس نجا هذا يقول نبه كيكي من السنة واض القفى على تحت سرر هذا تحت سرر روية جيدة محفوظة فوق السررات تحت سرر فمع بينك جمع كيب سنجع جمع كيب دانا وخ کټه ترته مې ناش په نام مخ کټه ترته بوونه شنه ناش په نام خدای سمایښت کټه په توګه سورب دې څه په او باندې دې په خود به خطر سي مې کې درسي لا جمع راوي کې تحتسرر یو صاحب دې له دې چې نه مننه سنت ورو لري شمال تحتسرر سنت رسول وي بهيده ده نه په سنا او صحابه او سنته او سنتوي کومې ذباته چې د مرفور او ورته وی دي مصنفې نیوي شي بتا موږ چې کومو سيد مصنفې نیوي شي به دي پاکي تاسو ورته ته مشي البته شین دي سنصرق اږي قاسم قدو بغا غریدا ان او دا په مکتبه د شیخ عبد القائد المفتي في الحديث والاثار شالت تحت سرله فشتدي معرفه ديم جېد تروسا یو څه د خونو صفه کې تحقیقې بدې مساله دا چیرته مو کوو بیاد وعده که شیر، الفاظ د حدیث مختلف تارید. وضلیت آرالیت همرا غریری، او اخذ سمال بالزمین همرا غریری، او اخذ روس هم را همرا احنا اب جمع کب فا کب بانج ودكی شانتی گیر که او وده دا شانتی وده زیرا دا شانتی وده زیراه هم وده دا کف رالا <سؤال> هم اخذراغی هم وده دا ترالا ف هم را زیراه زیراه زیر تاویز لیتا میتفق ویدانی ازا خطم دا دسی جنیسی دای گانا پیسامادی کلیس نیتا سنیم جان. دای آجیز دا میر ساخت و دا زیرا فاخت پیشنیسی. حویر مدید. ڈالو سرسی صرا دوریه کاراوز سانی شنان در کاراوز سنیم گرمید. کل الاسفن عمدر دهن خشور في <تصفيق> صلاة نا حید ندا. که موثنی بمقصد زیت الباب نا احتمام ده خشور دهن. حدیث عبو هراغ رضی اللہ تعالونه حدیث عنات مراغ عقیم رکوع و سویود. و دی که خشور روس اول کی خدا الفادر جي هل ترون قبلتها ها هناللہ ما اخوا علیکم علی رقوكم ولا خفوحكم نا دیم حدیث شرے واتبدا مساعدو در حدیث سابقه حدیث سابقه کیونی لاراکم مرازوخری ناو پدیش غمرہ جي انی من بعد ظهری <تصفيق> اداراکاتم بخشوتم <تصفيق> خشو موتوبرا في صلات مخاشعون جایم تظرو خشو خوض تعین مستاقید رید، مستاقید مجاهب خو یې څرګي پټاول ځان تا نامه راوندول خو غویدا په ماندي کې څرګي پټاول پښتي حسن سوراد نامه باندې خو د سینی چولون سوردي به پتهږي عامله عامله دینار وای دمازه پښنه هي اور دائم تاسو مکه ديکر کړی تدویح الحمار بنئی نقره تدیک بنئی عقبه شیطان بنئی ابتراشه صبور بنئی التفاف التفات ص علم بنئی یقال قلب الجمل بنئی نقلت الورا بنئی ناقبش حکومت دې نه وزن سد خسنه هداري چې مې سینین وای د سييدي دينه نظر بل طرفه نه کړې هغه وخته خطا دا خطا یې کړه ورسره ودليم هر استراحه صلاته کوي دا قطاته ته او جی شي دا هم خپل بیان ولې محترم دا مسالې ذکر او دلته دا باور با وکړه ظفر واصیتی ور شو کې دا تفصیل کوي شوا عبد الله کانک ترا او بس خلوص او خپل قسم مکمل الله تعالی کوول اخلاص او اراده کی یقین اسلام ماتم دارو نقیب دتی هاونه تمام دي ترخه مخزه تقدیر او حاصل الاله رؤیتی په ترتیب کلام رؤیتی په ترخه تنظیم دار لا کومه مکونی درستان رو اینما. روسالی در تنگره دیلیلی تفسیر شویدی بار بار شویدی. صوف حدیث. دا احتمام دا, دا خوشو دا پارغیو خوشو دا دا روح تا شو یو فقها وای یو صوفی وای فقها خوئی ټول اوصاف په راولل خو صوفی مې هم سخته وای اندرون متوجي کول هوار نمون وصوكوی چمر رضی اللہ تعالیٰ عنو چوئی اینی لعجه در جیشن فی صلات فمانده والادمو تشکیل دمجهدین کومان او کلوی د بحرین دا جیدری خصاب فمانده کی کومان داغی تو <شو> عمر رضی الله تعالی عنہ خلا په مقدمه حق اعلانې ندي دي دا زو حقاتونه دانې شپه کوله چې څو عمر رضی الله تعالی عنہ په دې تو سورات د صاحب د هرایو خدمت کې مشهور خو قبول ته وصوله هغه مشر راشی نه ځدی خدمت کې خلل په خوشوري کې خلل نشراتلې زین انسان الله ما پر کړی حادثه راشی دې نه انتی نه نو غواړم چې د مشر راشی نه اتجا لحقا فلیشتا داد اوسترین. اوه. اوه. اسان <سنید> با باځه کو هي اطي کر برابر شو تکبير اتا حوشه ده مما يتقو بعد تکبير دعان صرفت رضي الله تعاله او دا عمل در رسول الله صلى الله عليه وسلم ده شینو یفتتحون الصلاه بالحمد لله فاتحين التداوش ده زایر دار ہے چه پیدید کی از دکت نریشو از داری شروع کردیا او دو فاتحی شروع کل ده تصمیح حمد دوید نور آسکار دیم دیگئی نابو حرد رسول اللہ اسلام یا اصکتو بین تقبیر و بین قرآت اسکاتتان چوب کیلگا حکوم و جرد شی مناسبت نشتر دی وان بین دم افراد دا عمیل که دکا عمیل مجردن ریاس کتو مقحولی مطلقی سکاتتان ما بابی بحال دی حکو مزید شی نمعنا موافقت نکی یوز کی تخمانه بل سوک چوب کهی حضرت اللہ خلصی نمعا کہ رسول اللہ اسلام بل سوک چوب کهو خور کو تالیب بار پایت شوئی ہاں ہاں دا راځي او چې مونږه کار په معنا د مرضی مشکل نشته هغه کله خپله یوش کې تفصیل یوش کې تسکاټه تا 22 سال شي نزلتا لازمی رئیویس کے تو پفر چکتے رکھو یا یا لفظہ حنی یا لفظہ حنی یا دا تخیر پر شکمان دی دا دے مانا دا معمولی آپ پرے کہ یو حب محروف زغاد چه ده هنائیت ها هنائیا سا محروف زغاد ده یو چند مباحث تکره کې ده مباحث تو متوجه سا کار دلداری ختمی اکو نه ختمی موسو اول مثلا د تدبیری ته احنه روسته قیراشته فونیشتا دیمه مثلا کو روسته ذکر لسته لوی کوم ذکر ذکر دریا دي. مثلا د تسمین موسنی په الحمد لله نشروق ماجمعات سو خبری شریع مجرے خبری شریع ساکتے خشتہ رہے شوافی تلو ساکتے ہوئے او دا حمد محبین کی دیم دولازو آئلین او دامین درام دامین او دو صورت صلو رم دو صورت او درکو لحنا او کنیمان ادوست اکتیدی یو بعد ایک تقوید اتطاق او دیم بعد الفراعن انترات او المغرب اعجم اوولہ سکتا چیر دا د ذکر موسن دا په اړه دا او دا تیمه سکتا دا امین سرند په اړه څومره پرريط کې دا ښه کېږي اما تفصيل د ما یو په څیر سکتے په کې څه مائیں علیک رحم الله <سؤال> هغه هیڅ باندې خلک باندې شي ولې ولادي دې قرار نشي هم دې حدیث ګوري کان یفتحون سراد الحمد لله ومن قاوا اذا حديث مناخه ذاكر ومسند يقصد مقصدك الى قرات افتتاح تكون فاتحين ما تستعولك وكن لك لحلانه بني ذكر مسناه لتكبير افتتاحنا او قبل الفاتحه <تصفيق> إمام الشافير الحمد لله ترجيه وجهه الذين فتر الصموات واللازم بيره وركي مسلم كذا لدينا مصر ويتنا قلنا وأنا من المسلمين رضيه ورعيك وأنا أول المسلمين رضيه اللهم أنت الملك ولا إله إلا أنت وصم رضي. امام ابو حلیفہ دن پرنگان دی ترجیح سبحانک اللہم بحمدکا کم جممع معروف ہوئی امام ابو سب سب ادوار اندی ویکانا کہ اختراع پر تنمیار سن رے. ہم دی وجہ حطوئی از دی دام دار <سؤال> نور سکمر کا راغیدہ اللهم نکس نہ کرین نو خطایا معنی میونه کر تواړه بنی چې تاسو سستا دي او بار نه پیجنې او دا به کې نیتسته نه ای او جو بخاری وی خپل په معنی امام ابو حنیفه دا دلیل دوه وي تیم نه رویت تیم مرخوم را غلی دیم، مکوکم را غلی دیم، کل <سؤال> جدایاتنا حضید شکر فصد بحبثن ربک العظیم، <سؤال> فصد بحبثن ربک العلا، <سؤال> بسول اللہ اسلامی اذا اول کی مطلب تسبیح لیه ترجیح ورکلیش اللہ، سبحانک اللہ امم و تحمید تثبیر تحمیل دا ملائکو ذکر دین احنا صدح بحمدکا ہر شئی دا تثبیر ہوئی امن ام شینی اللہ صدح بحمد ربکا قرآن کریم سرور تشبورو ابتدا پا تثبیر شد سبحان اللہ جا صاحب عبد ہی دا الحمد للہ رب العالمین موتعاده سورة په پده تری خیر آخری دیدی، سورة تران. حدیث سبحانک اللهم کلام شتی. ابو دعوود بازنور رکسانو کی کلام کردی. و حاکم په مستدرک کې دی حدیث ساشو لیسناد وید. او حاکم وی لا حضرت الصلاة اصح من هذا الحدیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عن ممداز کرکاو سبحانک اللہم بحمدکا فعلینا دن دا دا مسعودنا داعشینا رجاجدنا دجبیر دا بن مسعودنا دلیکه څنګه دنه اخلي سبحانق له او بحمد به اختلاف هم دی مزنیوی ایمان دا دا کار کوي امام شافعی او رحم الله هم امام دال فاجنید. احناف هم داشانتی وید. هم امام هم معموم هم ای ما سکتا در موضوع دي موضوع دي نووسه کې را دي د زینې په پښتو کې ورشي هر چی مثال د تسمیه او د جهل په تسمیه مسله د تسمیه کې د اختلاف مالک دا ماصول دی د قران نه دا <متبرت> سب دپار <متبر> زफार وي دا کد سورۃ <متبر> ممنه اتا بارکات زफार وي نور ذکرنا تا بارکات زफार وي نامي تم بارو کي ذکر وي باج حنا وی له حناطم دای پدې ها سر تسمیح او وسط د سورۃ عمل کې نو دره سوره کې دغه په واسطه چې راغلی دا چې ملي تراجمه قرآن نه نه نور د تبرک لپاره د امتیاز او سور د لپاره او جمهور هدا تکربن متفق دي چې تسميه جن القرآن نه مې محمد او معرفت دې ایم ایم شایخ رحم الله یوز ده هر صورت نه وایي دیوای نه یا هر په پات هر صورت کې کوي حنا باج حنا بلا مالكيا او ذعي هم اهل مدینہ بځا دا هر صورت نه جوړ نه قرآن اجز وایي کراچی او ختم القرآن کوي نویوزل باجه هر بی تسمیه کئی. کما تب خواه هر صورت نوویی او جه هر بی تسمیه کئی دابه هر بیتی دلیل دی نسای نقلقای نحن نموزمیدینا. ابهره مان ته مکه شریه جهل دي تنی کړلې فذ ی ان الله وقم صلاه برسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث رد دل دي سد دل څنګه حدیث رد دل نی خپلې حال مان دي دل شي چې منګه پتاړو ځکه کولې موږ کوم دي حال زگم و صدرک وی دع حدیث و پشد شخیل داری قتیم وی زدی روار طول چه کریم. برو جمہور وی اگر چی تا داری قتیم تفسیح کرده تا درکه هم توسیه کړی دی حاكم او حديث کې تعليق کړی دی تعليق دغه څه دی په دې کې نهایي مم مجمري متفرد دی دا به تر هغه ته اتسور مرګري دي شاګردان نو چاچا ته جہاد بي تسمين نه د اخر قله بغیر نه هم وي دي نه تي د جراتي قدي خو خلل به ثقت اوثق نشوي تعدیل م څنګه خو خلاب د ثقه دې له دا بهره پرېپ کې تشرې په خیره سره په جهد نشته دي او کو ته دې ورکړل نه چانه او برسول الله عليه السلام لري پرموتار دیږي د سینه چه په یاحر او بهره ځان صالح نبی صالح حوين او بهره رمضان کي خيراتو کو امامت کوي فرض موږ فاتحين فارس اخر ربنا انا نعوذ من الشيطان الرجيم نعوذ بك من الشيطان الرجيم تله دې په څون الفاجنق اللي جهنم تعوذه کوم دیم د دې د ریفرټه لپاره د می سلم مره وکي کوم مستدرک کی رسول الله سلام فاتح حویله د دې ته بسم الله الرحمن الرحیم کړئ هر د دې فاتحین ای عاصم کړئ موږ د می سلم مره وکي کوم مستدرک کی دا په سند عمرو بن هارون بلخری ضعيف اې احمد بن حامل ویزد ادنا حدثنا قننا تلقون یحیی وی نیت ویشین یحیی محین وینای ابن مبارک کوئی قذاب دے ابن جوزین سیطولی بکلام کرد بللل ابن ابی ملیکر دے فا امد مسلمان دے فا رسول اللہ اسلام ی هغه وخت نه شته سند باندې کاران اندي ا ميا بي مولا کا دايرک دوم اسلامان نقل کړی مې چاڅه دا ي اعلیي مالك هاي ثاقب کړلې دي ابن عباس سمدسی رویت نا منصوب دے فی بحقی کی خوبصانت کی عبدالعزیز امجراج دے و بحقیت و حایتی کی عبدالعزیز امجراج کلام کرے انا سنا یو راته حکیمداري قوتينه خلکړی خدान سنا دمیه رحم وکړل علي ن یو راته مستدرک دي رو راته نه دي او په ټولو راته باندې چاپ څنې براس دی وې تاسو یې کاجی سره چاپ نه دما انما جنم کما طرقه چه په جاهر وی څه د قید په اخفاء قید داوي ته اول حدیث اخو سيدي نو برنا نقل الله فرمایه قسم تو صراط ليني و بين عبد نسبه صلاة نعم، هذا هو صورة مرادة، ومعن ذكي داغوية الفكات دي، لا صلاة لمن لم يقرر فاتحة الكتاب. بيني وبيني عبد نحبين، فنصو علي ونصو علي عبد. ولي عبد ما نوالي، ولي ما صالح. عبدوا الحمد لله رب العالمين، أن الله يحمدني عبد. صحيح، صحيح. اتداد کم دنه شروق خلا الحمدلله هر سند مې ته کرایني کشي راجم شي ترکه شي لا دا دلیل دې چې الحمدلله شروق ولا نو بسم الله جوزه د فاتحین بسم الله نه شروق یو کان یې فصحون صلاه درحمدلله تسویلی انشه کانیت تحو نصرات ری بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحیم تسویلی انشه کنیت دیلیل کلا استفتاق الحمد کلا استفتاق فقیرات باندی وقال <تصحي> راشي فلم يقرر بسم الله وقال راشي فلم أسمع أحدهم فجاء بسم الله لدرجة نصيح بن حرمان طرق عامكريم راشي فقان الله يجهرون بسم الله نصيح احمد بن حبان جائر قدنك الرجيم فقانوا يصدرون بسم الله حدیثی په ناسخ منصور شوي احادیث jihad منصور په دې دغه شهید ماکه رسول الله صاحب jihad تشریح کړی سړی دې مې ویره وي بیا تامه په افشاوی د رسول الله صاحب حمله غورتا ګرځي مسعود دي او مقبول دي سو کہ بسم الله دا قران نوې دا د ټکو څخه مختلف دي په بسم الله باندې موږ یي فقړت بایو ماته سمه قران څخه ایا ته تانې ځان با جنور وي نه ایا ته تمن دي اخترااب هم کوي کله کله سمتحان کولای شي ثقاني كريم چي دي دا هم خپل <سؤال> بنه ته متواتره ده اخترااب بسم الله چې خلک اخترااب کړي اندا کم خلک چې مون دا کاشد دي دا یو ځای چې ناپاک تاس مې کې یو څه کې فاکټ دی خو په jihad کې اختلافی تشذاب کم تر شيې تبروک او امتیاز لپاره دی کوله فرااد دی کوله خوایم زه چک دسره دا هغه موږ جهان او انا ما هم زم د جهان نه مې نه سر ما په جهنم راي اه اه ني خپل شه خشاکات ازمکه خوشاش ششاش او شاته دې ځکه دا برخې به راټولم طالبان اکثره خوشو شي ه تاسو دې کې باپ پته چې ته دې معلومات سم خپي را ما خوشور دی نموناد خوشو ذکر دی نو ما سبق کې خوشور دی څنګه ذکرته نموناد خوشور دی دغه حالات کله الله تعالی مناجات کوي الله تعالی خپلې پايت شو مسلې د صلات کې تعدد د رکوعانو او خودبي قص اني دغه سمه تاحی قصور او در در پرازانی خامت خیلاشتا یانا خود بشتا یانا موشتا یانا رقوم و تعددشتا یانا زنانا و سری و جو دیشی نشی یماعت کی خلاحاتی خصوف کیجی نکیجی سر دیک صداقہ مواعید ایا تا ذکر ان شاء الله داوارا راويني مستقل وحده مستقل ابواب القصور 141 صفحه کوم دي بره دي هو ها دل ته خدمت ته زه غراوته 16 سوال د علم زماستیا کیسا کونه سو ایک ریگ ختمی، خاتم مشرا، اینجا پریشتر و اتفاعو کتاب السولات بی و زکاة مانی اخمت بیوی، اینجا پیشتر، نایتک دوسری، کتاب السولات کی اختلاف، زکاة کی اختلاف نہیں چکنی، مانده اللہ، درست کاریو پاو، بچاکی میندور، یو پاو، یو پاو، یو پاو، یا دوست کنون زخمت de acá